Горить, горить Європа, сказав Сагайда, брьохаючись у грязюті. Черниж бачив, в притьмяних відблисках змокріле сердите обличчя товариша. Промчав вулицею чорний вершник, вітер роздував його плащ палатку, багнюка стрельнула з-під копит в усі боки. Сагайда підняв руку, прикриваючи обличчя, і вилаївся. Заграве, здіймаючись над нічю, стояли перед ними як здиблене в небо нерухоме багряне море. Батальйон, не розосереджуючись, посувався вперед. Безмежний морок розлився на округи. Здавалось, це була інша земля. Не те зелене широке плато, що постало було вранці перед очима бійців, залите сонцем до далеких синіх гір. Мовчки чвалали бійці назустріч в мокрому вітрові. Коні мінометників хропіли й стогнали в темряві, в'язнучі в, в рідлі. Виноградники, кукурудза, соняшники тріщали під ногами. Йшли без доріг, бо їх, здається, й не було тут. Уночі ніби позникали всі ті асфальти, якими вранці рухали з частини козачого корпусу, здіймаючи хмари пилу. Комбат час від часу зупинявся на хвилину старшим ад'ютантом, щоб при ліхтарику звіритись під плащем по карті. Потім знову доганяли піхоту. Цмокала і цмокала важка земля, мов би цілувала невтомні солдатські ноги. Патком мій, патку, чується голос Хаєцького, що б'ється десь позаду з конем. «І коли то буде край цьому болоту?» У цей момент Чобід першого бійця задзвонив об камінь, і весь батальйон полегшено зітхнув. Шосе. Знали піхотинці, що не ходити їм по цьому шосе. Знали і мінометники, що не мчати їм по цій дзвінкій дорозі на конях, бо вона, лікшись півночі на південь, не збігалася з напрямом наступу, а її ж не переведеш, як стрілку на годиннику. Знали це, і все ж зраділи, хоч десять кроків, хоч п'ять кроків, аби відчути під ногами твердість, а не хлипку розбагнену ріллю, в яку, здається, війшов головою, коли б не рухався вперед, а зупинився на місці. Сходу перетнули асфальт, і незабаром з темріви з'явився залізний вал, що простягся паралельно шосе. Під насипом сновигали людські силуети. Чути було румунську мову і наше «давай-давай». «Чуєш, як румонешти гвоздять по-нашому», сказав хтось Василійовчий. «Вони будуть нашим правим сусідом», повідомив Чернишевіся Гайда, який щойно повернувся від комбата. По той бік залізниці, десь зовсім недалеко, ворожі транспортери відкрили вогонь. Лунки постріли МГ Наче дзвонили по бляшаному небу. Щоразу в темряві зустрічалися румунські солдати з беремками кукурудзи для своїх окопів. «Здорові були, товаришочки!» гукав їм Роман Блаженко бадьорим голосом. «Здорові були, братці!» Бійці, скинувши з себе плащ палатки, вкрили ними міномети від дощу, а самі, лишившись у гімнастерках, рили ячейки, подзенькуючи в темноті лопатами. Сагайда і Черниш сиділи під насипом, не ховаючись від дощу, бо й ніде було ховатись, і ні для чого. Вони вже промокли до кісток, земля м'яка як губка, теплішала під ними, нагріваючись від їхніх тіл. Іноді уявляю собі, глухо говорив Сагайда, що було б, якби вже все на світі було єдине щоб ні різних мов, ні кордонів, ні воїн. Міста хороші, білі. Хочеш, їдь в Багдад. Хочеш, в Буенос-Айрес. І люди стали б рівними, вільними. А то не живуть, а по вовчому бродять по світу і клацають один на одного зубами. І по паузі додав уже іншим тоном. Коли б я зустрів де небудь отого бандюгу, що вкрав мою дівчину, уявляєш, га? Хіба тільки в тебе, Володько, скільки людей вони посиротили, скільки нашої молоді погнали на каторгу, а скільки вкрали, знівечили людських надій, сподівань, прекрасних планів. Мені все стоїть перед очима Брянський. Звучить його голос. Пам'ятаєш, він якось сказав, «Все, все ми віддаємо тобі, батьківщину, навіть наші серця». Як це справедливо? Хіба і справді ми не зрікаємось усього, на що мали право на землі? І особисте щастя, і власні бажання, всі мрії і всі почуття ми діляли в одне єдине стремління – прагнення – Перемоги. Свідомо йдемо на все, на смерть, він цього. І, може, тому вона, батьківщина, для нас стає тим дорожча, тим прекрасніша, чим більше злих днів ми зазнаємо за неї. От прожив я 20 років, звичайно, стикався в житті з різними людьми. Були серед них, крім хороших, очевидно, і злі, дріб'язкові, зазрізні. І взагалі всякі. Але дивно. Тепер ці останні забулись, відійшли на задній план, а пам'ятаються тільки оті хороші люди. І вся наша країна, від півночі й до поміру, уявляється якимось прекрасним, єдиним табром тільки чесних, добрих, трудящих людей. Надголодь, в холодних цехах, по дві зміни підряд працюють жінки, навіть підлітки. Подумати, Володько, який це великодушний народ, на яку самопожертву здатен? Серед бійців, що копалися поблизу в темряві, хтось дзенькнув лопатою, мабуть, натрапивши на камінь. Знаєте, чим би я карав Гітлера і всіх причинників війни, якби оце запопав їх, почувся басовитий голос з я не стріляв би, я тільки виволік би його з його крісла та пхнув би отакий повний болота окоп. Та хай би він копав і копав без продиху всі оці осінні ночі, доки захлинувся б тванюкою з огни у ній. А то сидять зараз десь у чистому та сухому на картах воюють. Ні, ти спробуй війни в окопі. Сам наковтайся тванюки по горло. Наїжся от цього болота посама нікуди. Тоді більше не забагалося б їм війни. Тільки наокопались, прибіг віставий з батальйону і доповів, що наказано знову зніматися вперед, бо противник відступає. Для солдата оце найприкріше. Тільки викопав, кидай свою роботу і далі. Сагайда подав команду вьючитись. Сковзаючись і витягаючи один одного за руки, перебиралися через насип, і знову темна пустеля залягла перед ними. Серед її чорного океану, як багряні острови, здіймалися пожежі. Близькі й далекі, вони своїми нерухомими загравами викликали почуття космічної безмежності цих темних просторів. Здавалося, йди хоч століття, все буде під ногами цмокати крута земля, сіятиме і сіятиме однаковий дощ, все буде темрява, будуть височити серед неї непорушні острови багряних скель. Далеко за північ, Бійці Сагайди наблизились до одного із таких багряних сопок, і Черниш побачив, що нема ніякого скелястого острова з рожевого каміння, а є лише довжелезні скирти, стайні, комори, які горять з повільною страшенною байдужістю. Часом затріщать крокви, з гуркотом посиплеться гаряча черепиця з покрівлі, і знову все горить рівно. Повільно, приречено. горів лише панський будинок у центрі просторого дворища, осяєний з фасаду полум'ям. Стромкі білі колони, обвиті диким виноградом, стояли коло його входу. Черниша будинок вразив своєю архітектурною досконалістю. Незайманий полум'ям, він білів у темряві, мов казковий, Заворожений від усяких стихій палац височив, як справжній володар цього розбурханого чорного степу. Зяючи отвори вікон з багристими зблисками на уцілілих дене де шипках, мовчазно і загадково дивилися на озброєних незнайомих людей, що заповнили подвір'я, і на мить зупинилися вражені. Завжди буває ця зупинка хоч на мить, хоч на єдину секунду. Перед об'єктом, який був щойно іншим, таємничим світом, і бив, стріляв по тобі, а зараз ти мусиш увійти до його нутра. Знаєш, що там вже немає ворога, і все ж зупинися, бо вона будівля по інерції ще дихає на тебе неприязно. І лише зайшовши середини і гукнувши щось товаришеві, або навіть самому собі, ти наче обвієш чужі стіни своїм подихом, і вони вже стають близькі, освоєні, як трофейна зброя, що вистрілила вперше в твоїх руках. У стайнях равіла прив'язана худоба, душачись у диму і згораючи живцем, Обсмалена лоша пирхаючи, вискочила з полум'я, і стало злякано озираючись. Заглядівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло до них, шукаючи матері. Зовсім мале, безпорадне, воно тонкими тремтячими ніжками дибало до них, і довірливо йшло в руки бійців. Кожному захотілося погладити його. Роман Блаженко обійняв лоша за шию і притулився шершавою щокою до його атласної мордочки. Черниш гірко посміхнувся. І отеж цей момент, мов би, гладила по щоці далека ніжна рука. Гляди за колиш його своїми вусами гукали бійці на Блаженка. Кумисом би малого напоїти. Повітря від близького пожарища нагрівалось, і бійцям ставало тепліше. В другій половині дня пронеслась чутка, що праворуч, під натиском ворога, сусіди драпають, оголяють фланг. Невідомо, хто пустив цю новину перший, але тепер уже її знав кожен. Нервова тривожність з'явилася у рухах бійців. І хоч міномети, задотліваючи в скирти чах, коли, як і раніше, але боєць, навіть опускаючи міну в трубу, одним вухом насторожено прислухався, що робиться у піхоті. А там у виболку за маєтком, де залягла піхота, було неспокійно. Кулемети захлинали. Пробіг зв'язківець з полку, і на оклик Сагайди нічого не відповів, тільки махнув рукою. З'явилися штабні працівники, заклопотано кудись поспішаючи. Пробігла задихана полкова розвідка. Козаков біг у розстебнутій фуфайці з автоматом в руці. Оглядаючись з якоюсь злою увагою вперед, він навіть не помітив Сагайди. Комбат вимагав вогню і вогню. Сагайда бив і бив, збентежено поглядаючи, як тануть міни, як загрозливо росте купа порожніх ящиків. Що буде, коли вистрілює всі міни? Транспорти з боєприпасами ще пробиралися десь по бездоріжжю. Черниш стояв на спостережному пункті, виритому цієї ночі прямо в полі за маєтком. Він сам напросився у Сагайди коригувати вогонь. І Сагайда згодився, бо в глибині душі вважав Черниша кращим за себе коригувальником. В окопі біля Чернишевих ніг сидів над апаратом Блаженко-старший. Після того, як у бою під висотою одного з телефоністів поранило, Романа поставили на апарат, і він з властивою йому ретельністю взявся до нової роботи. Водночас він виконував при Чернишеві обов'язки ординарця, хоч і робив це не з води Черниша, а тільки з власної ініціативи. Розташуванням свого спостережного пункту, виритованучи на швидку, Черниш був не зовсім вдоволений.